Запона намету привідкрилася, і всередину нечутно прослизнула масивна постать, обличчя якої годі було розгледіти. Тільки видно було, як зловісно відсвічує голомозий череп у червоному аварійному освітленні. Почувся глухий голос. «Ну...» Ось ми й зустрілися знову, приятелю. Відчима твого, я бачу, тут нема. Ми його дістанемо, рано чи пізно. Нікуди не дінеться. А поки що підеш зі мною. Нам є про що поговорити. І про бар'єр на ботанічному, зокрема. Артем Сіпаніючи, впізнав у непроханому гостеві свого недавнього знайомого з кордону, того, котрий назвався Хантером. А той вже наближався до нього, повільно, безшумно. Його обличчя все ще не було видно, якось дивно падало світло. Артем хотів покликати на допомогу але могутня долоня затиснула йому рота. Була вона холодною, як у трупа. Тут нарешті йому вдалося намацати ліхтар, ввімкнути його і посвітити людині в обличчя. Те, що він побачив, позбавило його на мить сил і сповнило жахом. Натомість людського обличчя нехай Грубого і сурового, перед ним маячила страшна чорна морда з двома величезними безтямними очима, без білків і роззявленою пащикою. Артем рвонувся, вислизнув і метнувся до виходу з намету. Раптом погасло світло, і на станції стало зовсім темно. Тільки десь далеко виднілися кволі відблизки багать. Артем, недовго думаючи, кинувся туди, де світло. Упервискочив за ним з риком: Стій! Тобі нікуди бігти! Загуркотів страшний сміх, поступово переростаючи у знайоме цвинтарне виття. Артем біг, біг, не озираючись, чуючи за собою розмірений тупіт важких чобіт. Не швидкий, розмірений. Немов його переслідувач знав, що поспішати йому нікуди, що все одно Артем йому попадеться рано чи пізно. І ось нарешті, Артем підбіг до багаття і побачив, що спиною до нього сидить біля вогню чоловік. Він заторсав його, просячи допомогти, але той раптом упав навзнак. І стало ясно, що він давно мертвий, і обличчя йому чомусь вкрилося інеєм. Артем раптом упізнав цьому обмороженому чоловікові дядька Сашка свого відчима. Гей, Артеме, годі спати. Ну ж бо, вставай давай ти вже сім годин поспіль хропака задаєш. Прокидайся вже, з соню. Гостей приймати треба. Пролунав голос сухого. Артем сів у ліжку, і отетеріло втупився на нього. «Ой, дядь Саш, це ти, з тобою все нормально?» запитав він нарешті, після хвилинного кліпання віями. Він заледве поборов у собі бажання запитати, чи живий сухий взагалі. Та й то, тільки тому, що ось тобі й факт. Так, як бачиш. Давай-давай, вставай. Годі валятися. Я тебе зі своїм другом познайомлю, сказав сухий. Поруч почувся знайомий глухий голос. І Артем вкрився потом. Пригадалося нещодавне сновидіння. А, то ви вже знайомі? Здивувався сухий. Ну, Артеме, той проворний. Нарешті в намет пропхався і гість. Артем здригнувся і втиснувся у стінку намету. Це був Хантер. Сновидіння йому промайнуло перед очима порожні темні очі, гуркіт важких чобіт за спиною, закляклий труп біля багаття. Так, познайомилися вже, видав Артем, знехотя простягаючи гостеві руку. Рука Хантера на подив виявилася гарячою і сухою. І Артем потихеньку почав переконувати себе, що це був просто сон. Нічого поганого в цьому чоловікові немає. Просто уява, Підігріта страхами за вісім годин у караулі. Намалювала всі ці жахи. Слухай, ну, Артеме, зроби нам добру каву. Закип'яти нам водички для чаю. Куштував наш чай? Підморгнув сухий гостю. Ух, ядерне зілля! Ознайомився вже, озвався хантер, киваючи. — Хороший чай. На печатниках теж ось роблять. Піло пілом, а у вас зовсім інша справа. Артем пішов по воду. Потім до спільного багаття. Чайник кип'ятити. В наметах розпалювати вогонь строго заборонялося. Так вигоріло вже кілька станцій. По дорозі він подумав, що печатники... Це ж зовсім інший кінець метро. Туди чорт знає скільки йти, скільки пересадок, переходів, через скільки станцій пробратися треба, де обманом, де збоєм, де завдяки зв'язкам. А цей, так недбало говорить, на початниках теж ось. Так, що й казати, цікавий персонаж, хоча й страшнуватий. Ручисько яке, наче лещатами тисне. Хоча й Артем теж не слабак і не проти за нагоди помірятися силою при рукостисканні. Хто кого перетисне? Закип'ятивши чайник, він повернувся в намет. Хантер вже скинув свій плащ, під яким виявилася чорна водоласка з горлом яка щільно облягала могутню шию і горбисте могутнє тіло. Забрана в перетягнутий офіцерським ременем військові штани. Поверх водолазки був надітий розвантажувальний жилет з безлічю кишень, а під пахвою в підплічній кобурі висів воронуватий пістолет жахітних розмірів. Тільки пильно придивившись, Артем зрозумів – що це стечкін з пригвинченим до нього довгим глушником і ще з якимось пристроєм зверху, найвірогідніше лазерним прицілом. Вартувати такий монстр повинен був цілий статок. І зброя, відразу помітив Артем, непроста, не для самооборони, це точно. І нараз згадалося йому, що коли Хантер називався він до свого імені додав мисливець. «Ну, Артеме, чаю гостю наливай, та сідай ти, хантере, сідай, розповідай», шумів сухий, «бо що, що чорт його знає, скільки тебе не бачив». «Про себе я потім, нічого цікавого. Ось у вас, я чув». Дивні речі тут кояться, нежить якась ліза з півночі. Наслухався сьогодні байок, поки в караулі стояли. Що це? У своїй манері короткими немовби рубаними фразами запитав Хантер. Смерть це, Хантере, раптово спохмурнівши, відповів Сухий. Це наша смерть майбутнє повзе. Доля наша підповзає. Ось що це таке. Ну чому ж смерть? Я чув, ви дуже добре їх тушкуєте. Вони ж беззбройні. Але що це? Звідки і хто вони? Я ніколи не чув про таке на інших станціях. Ніколи. А це означає, такого більше ніде нема. Я хочу знати, що це. Я чую дуже велику небезпеку. Хочу знати ступінь небезпеки і зрозуміти її природу. Тому я тут. Зараз розумієш? Небезпека повинна бути ліквідована, так, мисливцю? Ти так і залишаєшся ковбоєм. Але чи може небезпека бути ліквідована? Ось у чому питання. Сумно посміхнувся сухий. Ось у чому заковика. Тут усе складніше, ніж тобі здається. Значно складніше. Це не просто зомбі, мертвіки ходячі в кіно. Це в кіно все було просто. Заряджаєш срібними кулями револьвер, картинно здійнявши складину у вигляді пістолета долоню. Продовжував він. Бабах, і сили зла знищені. Але тут... Тут щось інше, щось страшне. А мене ж важко налякати, хантери, і ти це знаєш. Панікуєш? Здивовано запитав хантер. Їхня головна зброя – це страх. Народ ледве витримує на своїх позиціях. Люди лежать зі зброєю, з автоматами, кулеметами. На них ідуть беззбройні. І всі, знаючи, що за ними – і якісна, і кількісна перевага Ледь не біжать, Божеволюють від жаху, А деякі вже звихнулися, По секрету тобі скажу. І це не просто страх, хантере. Сухий, притишив голос, Це, не знаю навіть, як і пояснити, Щось тобі до ладу. З кожним разом це все сильніше, І якось вони на мізки діють. І мені здається, Свідомо. Здалеку їх вже відчувати починаєш. І відчуття це все наростає. Мерзенний такий неспокій, чи що. І жишки трястися починають. А ще не чути нічого. І не видно. Але ти вже знаєш, що вони десь близько. Ідуть. Ідуть. І нараз лунає виття. Просто хочу тікай. А наз... наблизяться... Трясти починає. І довго ще потім уважається, як вони з розплющеними очима на прожектор йдуть. Артем здригнувся. Виявляється, сновидіння мучили не тільки його. Раніше він на цю тему намагався ні з ким не говорити. Боявся, що вважатимуть за боягуза чи за ненормального. «Психіку розхитують гади», – продовжував Сухий. «І знаєш, вони так ніби на твою хвилю налаштовуються, і наступного разу ти їх ще краще відчуваєш, ще більше боїшся. Це не просто страх, я знаю». Він замовк. Хантер сидів нерухомо, вивчаючи його поглядом і, очевидно, обмарковуючи почута. Потім він сьорбнув гарячої настоянки і промовив повільно і тихо. «Це загроза всьому, Сухий. Всьому цьому загидженому метро. Не тільки вашій станції». Сухий мовчав, ніби не бажаючи відповідати. Але раптом його прорвало. «Всьому метро, кажеш?» «Та ні, не тільки метро». Всьому нашому прогресивному людству, яке догралося таки зі своїм прогресом, пора платити. боротьба видів мисливцю, боротьба видів, і ці чорні не нечисть, і ніякі це не упері. Це гомоноус, наступний щабель еволюції, краще від нас пристосований до навколишнього середовища, майбутнє за ними мисливцю. Може, сапінси ще погніють кілька десятків, та навіть із півсотні років у чортових норах, які вони самі для себе вирили. Ще коли їх було занадто багато, і всі водночас не вміщалися на горі. Так що тих, хто бідніший, доводилося вдень запихати під землю. Станемо блідими, херлявими, ніби велсівські морлоки. Пам'ятаєш з машини часу? В, майбутнь... в майбутньому жили в них під землею такі тварюки. Теж колись були сапіенсами. Так, ми оптимістичні, ми не хочемо помирати. Ми будемо на власному лайні вирощувати грибочки, і свині стануть нашим найкращим другом людини, так би мовити, партнером з виживання. Ми з апетитним хрускотом жертимемо мультивітаміни, тоннами заготовлені турботливими предками. Ми будемо боязково виповзати наверх, щоби поспішно вхопити ще одну каністру бензину, ще трохи чи йогось ганчір'я, а якщо дуже пощастить, ще жменю патронів. А потім, чим швидше бігти назад, у свої задушливі підземелля, злодійкувато озираючись на всі боки, чи не помітив хтось. Тому що там, на горі, ми вже не в себе вдома. Світ більше не належить нам, мисливцю. Світ більше не належить нам. Сухий замок, дивлячись, як повільно піднімається від чашки з чаєм, і тане в сутінках на мету пара. Хантер нічого не відповідав, і Артем раптово подумав, що ніколи він ще не чув такого від свого відчима. Нічого не залишилося від його звичної впевненості в тому, що все обов'язково буде добре. Від його «не дрейф прорвемося», від його підбадьорливого підморгування. Чи це завжди було не тільки наставне? Мовчиш, мисливцю, мовчиш. Давай, ну, давай же, сперечайся, де твої аргументи? Де цей твій Оптимізм. Востаннє, коли ми з тобою розмовляли, ти ще стверджував, що рівень радіації спаде, і люди якось повернуться на поверхню. Ех, мисливцю, встане сонце над лісом. Не для мене, проте. Знущально проспівав Сухий. Ми зубами вчепилися в життя. Ми будемо триматися за нього щосили. Бо щоб там не говорили філософи і не твердили сектанти, раптом там нічого нема. Не хочеться вірити, не хочеться, але десь у глибині душі ти знаєш, що так і є. Але ж нам подобається ця справа, мисливцю, чи не так? Ми з тобою дуже любимо жити. Ми з тобою будемо повзати по смердючих підземелях, спати, обійнявшись зі свиньми, і жерти щурів. Але ми виживемо. Так? Прокинься, мисливцю. Ніхто не напише про тебе книжку, повість про справжню людину. Ніхто не оспіває твою волю до життя. Твій гіпертрофований інстинкт самозбереження. Скільки ти протримаєшся на грибах, мультивітамінах і свинині? Здавайся, сапієнси. Ти більше не цар природи. Тебе скинули. Ні, тобі не обов'язково здихати відразу ж. Ніхто не наполягає. Поповзай ще в агонії, захлинаючись у своїх екскрементах. Але знай, сапіінси, ти віджив своє. Еволюція, закони якої ти збагнув, уже зробила свій новий виток. І ти більше не останній щабель, не вінець творіння. Ти... Динозавр, треба поступатися місцем новим, досконалішим видам. Не слід бути егоїстом. Гру закінчено. Пора дати пограти іншим. Твій час минув, Ти вимер. І нехай прийдешні цивілізації ламають голови над тим, чому ж вимерли сап'їнси. Хоча це навряд чи когось зацікавить. Хантер, котрий під час цього монологу уважно вивчав свої нігті, підняв нарешті погляд на сухого і важко вимовив. «А ти добряче подався відтоді, як я тебе бачив востаннє. Я ж пам'ятаю, як ти говорив мені, що якщо збережемо культуру, якщо не скиснемо, по-російськи говорити не розучимося». Якщо дітей своїх читати і писати навчимо, то нічого, то, може, і під землею протягнемо. Ти мені говорив, говорив це, чи не ти? Ти, і ось, здавайся, сапінце. Чого ж так? Та просто зрозумів я дещо, мисливцю, відчув те, що ти ще, може, зрозумієш. А може, й не зрозумієш ніколи. Ми динозаври і доживаємо останні свої дні. Нехай і займе це десять або навіть сто років, але все одно Опиратися марно, так? Недобрим голосом протягнув Хантер. До цього хилиш? Сухий мовчав, опустивши очі. Очевидно. Багатенько зусиль забрало йому, котрий ніколи нікому не зізнавався у своїй слабкості, скільки Артем себе пам'ятав. Сказати таке давньому товаришеві, та ще й при Артемові, боляче йому було викинути білий прапор. «А ось ні, не дочекаєшся», – повільно вимовив Хантер, піднімаючись на повний зріст. І вони не дочекаються. Нові види, кажеш, еволюція, неминуче вимирання, лайно, свині, вітаміни. Я ще й не через таке проходив. Я цього не боюся. Зрозумів? Я руки вгору не підніму. Інстинкт самозбереження не називається так. Так, я зубами за життя чіплятися буду. Мав я твою еволюцію. Нехай інші види почекають у загальній черзі. Я не худоба, яку ведуть на забій. Викинь білий прапор, чінгачкуку. І йди до цих своїх досконаліших і пристосованіших. Поступися їм своїм місцем в історії. Якщо ти відчуваєш, що відвоювався. Валяй, дезертируй. Я... Не осуджу тебе, але не смій тягнути мене з собою, і не намагайся мене налякати. Не пробуй тягти мене за собою на бійню. Навіщо ти читаєш мені проповіді? І якщо ти не будеш один, і якщо ти здашся в колективі, тобі не буде так соромно? Чи вороги обіцяють миску гарячої каші за кожного товариша, приведеного в полон? То моя боротьба безнадійна? Кажеш, ми на краю прірви, і я плюю в твою прірву. І якщо ти гадаєш, що твоє місце на дні, набери побільше повітря і вперед, а мені з тобою не по дорозі. І якщо людина розумна, рафінований і цивілізований сапіенс вибирає капітуляцію, то я відмовлюся від цього почесного звання. І краще стану звіром. І буду, наче звір, з безголовою завзятістю чіплятися за життя. І гристи горлянки іншим, щоби вижити. І я виживу. Зрозумів? Виживу! Він сів і тихо попросив у Артема хлюпнути йому ще чаю. Сухий встав сам і пішов доливати і гріти чайник. Похмурий, мовчазний. Артем залишився в наметі, наодинці з Хантером. Останні його слова – це його дзвінке призирство, його зла впевненість, що він виживе, запалили Артема. Він довго не наважувався заговорити першим, і тоді Хантер звернувся до нього сам. «Ну?» А ти що думаєш, хлопче? Говори, не соромся. Ти ж хочеш, як рослина, як динозавр, сидіти на речах і чекати, поки по тебе прийдуть. Знаєш притчу про жабу в молоці? Як потрапили дві жаби у глечики з молоком? Одна, раціонально мисляча, вчасно зрозуміла, що опір даремний і що долю не обдурити. А якщо там... Чи раптом того світнє життя є, то навіщо зайвий раз напружуватися і марно втішатися нікчемними надіями? Склала лапки і пішла собі на дно. А друга дурепа, напевно, чи атеїстка. І давай борсатися. Здавалось би, чого їй борсатися, якщо все визначено наперед? Борсалася вона, борсалася поки молоко в масло не збила і вилізла. Вшануймо пам'ять її товаришки, яка передчасно загинула в ім'я прогресу філософії та раціонального мислення. Х -х -х -х хто ви? Наважився нарешті запитати Артем. Хто я? Ти ж знаєш вже, хто я. Мисливець. Але що це означає, мисливець? Чим ви займаєтесь? Полюєте? Ну, як тобі пояснити? Ти знаєш, як влаштований людський організм? Він складається з мільйонів крихітних клітин. Одні передають електричні сигнали, інші зберігають інформацію, треті всмоктують поживні речовини, четверті переносять кисень. Але всі вони, навіть найжахливіші з них, загинули б менше, ніж за день. Загинув би весь організм, якби не було клітин, відповідальних за імунітет. Їх називають макрофаги. Вони працюють методично і розмірено, і як годинник, і як метроном. Коли зараза проникає в організм, вони знаходять її, вистежують. Де б вона не ховалася, рано чи пізно дістають її. І, він зробив рукою жест, не мов би скручував комусь в'язи, і видав неприємний хрусткий звук. Ліквідують. А як це стосується вашої професії? Наполягав Артем, натхнений такою увагою з боку такого великого і сильного чоловіка. Ось і уяви, що весь метрополітен – це людський організм. Складний організм, що складається з 40 тисяч клітин. Ось я – макрофаг. Це моя професія. Будь-яка небезпека, досить серйозна, щоб загрожувати всьому організму, повинна бути ліквідована. Це моя робота. Я мисливець. Макрофаг. Повернувся нарешті сухий з чайником. І, наливаючи киплячий відвар у кухлі, очевидно, зібравши за час своєї відсутності думки докупи, звернувся до хантера. «Що ж ти збираєшся робити для ліквідації джерела небезпеки, ковбою? Вирушити на полювання і перестріляти всіх чорних? Навряд чи в тебе щось вийде». Нема чого й думати, хантери. Нема чого. Завжди залишається ще один вихід сухий. Останній вихід. Підірвати ваш північний тунель під три чорти. Завалити повністю. І відсікти твій новий вид. Нехай собі розмножуються зверху і не чіпають вас, кротів. Підземелля – це тепер наше середовище. Проживання. Я тобі дещо цікаве розповім. Про це одиниці знають на нашій станції. У нас уже підірваний один тунель. Так ось над нами, над північними тунелями, проходять протоки ґрунтових вод. І вже коли підривали другу північну лінію, нас ледве не затопило. Трохи потужніший би заряд, і прощай, рідне ВДНГ. Так ось, і якщо ми тепер рвонемо північний тунель, що застався, нас не просто затопить. Нас змиє радіоактивною рідиною. Тоді прийде кінець не тільки нам. Ось у чому криється справжня небезпека для метро. І якщо ти вступиш у міжвидову боротьбу зараз, і таким способом наш вид програє. Шах. «А що гермоворота? Невже не можна просто зачинити гермоворота в тунелі з того боку?» – згадав Хантер. Гермоворота ще років 15 тому якісь розумники по всій лінії розібрали і пустили на зміцнення якоїсь станції. Зараз навіть ніхто й не пам'ятає вже якої. Невже сам не знав? Ось тобі ще й шах. «Скажи мені». Їхній натиск посилюється останнім часом, чи ні? Хантер, здається, здався і перевів розмову на іншу тему. Посилюється? Ще як? і повірити важко, нещодавно ми про них навіть нічого не знали. А тепер ось головна загроза. І вір мені, близький той день, коли нас просто зметуть. З усіма нашими укріпленнями, прожекторами і кулеметами. Адже неможливо підняти все метро на захист однієї нікчемної станції. Так, у нас роблять дуже непоганий чай, але навряд чи хтось згодиться ризикувати своїм життям навіть заради такого чудового чаю, як наш. Зрештою, завжди є конкуренти з печатників. Знову шах. Сумно посміхнувся Сухий. Ми нікому не потрібні. Самі ми вже скоро будемо не в змозі впоратися з натиском. Відсікти їх, підірвати тунель ми не можемо. Піднятися наверх і випалити їхній вулик ми не можемо. Через знання всіма причини. Мат. Мат тобі, мисливцю. І мені мат. Усім нам, Незабаром повний мат. Якщо ти розумієш, що я маю на увазі?» Криво посміхнувся Сухий. «Побачимо!» – відрізав Хантер. «Побачимо!» Вони посиділи ще, розмовляючи про всяку всячину. Часто звучали незнайомі Артему імена. Уривки колись недомовлених чи недослуханих історій. В ряди годи раптом спалахували якісь старі суперечки, в яких Артем мало що тямив, і які, очевидно, тривали роками, пригасаючи на час розлуки друзів і знову спалахаючи при зустрічі, готуючись до якої кожен з них, напевно, заздалегідь обмірковував нові докази. Нарешті Хантер підвівся, і сказавши, що йому пора спати, тому що він, на відміну від Артема, після караулу так і залишився на ногах, попрощався з Сухим. Перед виходом він раптово обернувся до Артема і шептув йому – вийди на хвилинку. Артем одразу ж схопився і вийшов вслід за ним, не звертаючи уваги на здивований погляд відчима. Хантер чекав його зовні, наглухо застіпаючи свій довгий плащ і піднімаючи комір. Пройдемося, запропонував він і неспішно попрямував по платформі вперед, до намету для гостей, в якому зупинився. Артем нерішуче рушив слід за ним, намагаючись здогадатися про що. Такий чоловік хоче поговорити з ним, хлопчиськом, який поки що не зробив геть нічого значного і навіть просто корисного для інших. Що ти думаєш про те, чим я займаюся? запитав Хантер. Добре, адже якби вас не було, ну і інших, таких, як ви. Якщо такі ще є, то ми б уже всі давно. Зніяковіла про бурмитів Артем, якого обсипало жаром від власної недорікуватості. І тому що ось зараз, саме зараз, коли такий чоловік звернув на нього увагу, щось хоче йому особисто сказати, навіть попросив вийти, щоби наодинці безвідчима, а він червоніє, наче дівчина, і щось надсадно бекає. Цінуєш? Ну, якщо народ цінує, посміхнувся Хантер, значить нічого слухати поразників. Трясеться твій відчим, ось що. А він же дійсно відважний чоловік. Принаймні, був таким. Щось у вас страшне твориться, Артеме. Щось таке, чого не можна так полишити. Правий твій віччим. Це не просто нежить як на десятках інших станцій. Не просто вандали, не виродки. Тут щось нове, щось зловісне. Від цього нового віє холодом, могилою віє. І за другу добу на вашій станції я вже починаю перейматися цим вашим страхом. І чим більше ти знаєш про нього, чим більше ти їх вивчаєш, Чим більше їх бачиш, тим сильніший стає страх. я так розумію. Ти, наприклад, їх не часто бачив, так? Один раз поки що. Я тільки недавно почав на північ в караул ходити. Зізнався Артем. Але мені, правду кажучи, і одного цього разу вистачило. До сих пір сновиддя мучають. Ось сьогодні, наприклад. Але ж скільки часу вже з того дня минуло? Сновиддя, кажеш, і в тебе теж? Насупився Хантер. Так, не схоже на випадковість. І пожив би я тут ще трохи, кілька місяців. Походив би я в караулиці ваші регулярно. Цілком можливо, що теж скиснув би. ні. «Пацане, помилився твій відчим в одному. Не він це говорить. Не він так вважає. Це вони за нього думають. І вони ж за нього говорять. Здавайтеся, кажуть, опиратися марно. А він у них рупором. І сам того, напевно, не розуміє. Дійсно, напевно, налаштовується наволоч на психіку». «От чортівня! Скажи, Артеме!» – звернувся безпосередньо на ім'я, і це свідчило про важливість того, що він хотів сказати. «А є в тебе секрет, щось таке, що нікому зі станції ти б не сказав, а сторонній людині відкрити зможеш». «Ну…» – зам'явся Артем, і проникливий Людині цього було б достатньо, щоби зрозуміти, що такий секрет все ж таки є. Ну от, і в мене є секрет. Давай мінятися. Потрібно мені з кимось своїм секретом поділитися. Але я хочу бути впевненим, що його не вибовкають. Тому давайте мені свій і не нісенітницю якусь про дівчат, а щось серйозне що не повинен більше ніхто почути. І я тобі скажу дещо. Це для мене важливо. Дуже важливо. Розумієш? Артем вагався. Було, звичайно, дуже цікаво, але й боязно свій секрет, той самий, розкритий цьому чоловікові, який був не тільки особистістю з великої літери, цікавим співрозмовником і людиною зі сповненим пригод життям, але, висновуючи з цього, і холоднокровним убивцею, котрий без найменших вагань усуває будь-які перешкоди на своєму шляху і виконує свою роботу методично і без зайвих емоцій. Чи можна довіритися такій людині? Намагався зрозуміти Артем. Хантер підбадьорливо глянув йому в очі Не бійся, мене ти можеш не боятися гарантую недоторканість. І він змовницьки підморгнув Артему. Вони підійшли до гостьового намету на цю ніч відданого хантеру в повне розпорядження, але залишилися зовні. Артем подумав в останній раз і все ж зважився. Він набрав побільше повітря і потім поспішно на одному диханні виклав усю історію про похід на ботанічний сад. Коли хлопець зупинився, Хантер деякий час мовчав, переварюючи почути. Потім хрипким голосом протягнув. «Загалом кажучи, тебе й твоїх друзів за це слід бити». З виховних міркувань. Але я вже гарантував тобі недоторканість. На твоїх друзів вона, втім, не поширюється. Серце Артема стислося. Він почув, як ціпеніє від страху тіло і підгинаються ноги. Говорити він був не в змозі, і тому мовчки чекав продовження звинувачувальної промови. Але її не було. Проте, зважаючи на вік і загальну безмозкість на момент події, а також за правом давності, ви помилоні. Живи! І щоб скоріше вивести Артема з прострації, Хантер ще раз, тепер підбадьорливо, підморгнув йому. Але вряхуй що від твоїх сусідів по станції пощади тобі не буде, так що ти добровільно передав свої руки могутню зброю проти себе самого. А тепер послухай і мій секрет. І, поки Артем каєвся в своїй балакучасті і недалекоглядності, продовжив. Я на цю станцію через увесь метрополітен не дарма йшов. «Я від свого не відступаюся. Небезпека повинна бути усунена, як ти вже, напевне, не раз за сьогодні чув. Повинна. І вона буде усунена будь-якою ціною. І я зроблю це. Твій відчим боїться. Він повільно перетворюється в їхнє знаряддя, наскільки я розумію. Він і сам опирається все більш неохочіше, і мене намагається переконати». Якщо ґрунтові води – це правда, тоді варіант з вибухом тунелю, звичайно, скасовується. Але твоя розповідь мені дещо прояснила. Якщо вони вперше почали пробиратися сюди після вашого походу, то вони йдуть з ботанічного саду. Щось там не те, мабуть, вирощували в цьому ботанічному саду, якщо там таке зародилося. І значить... Їх можна блокувати там, ближче до поверхні. Без загрози вивільнити ґрунтові води. Але чорт знає, що відбувається за вашим трьохсотим метром. Там ваша влада закінчується. Починається влада темряви. Найпоширеніша форма правління на території московського метрополітену. Я піду туди. Про це не повинен знати ніхто. Сухому скажеш, що я розпитував тебе про обстановку на станції, і це буде правдою. Так тобі, мабуть, і не доведеться нічого пояснювати. І якщо все буде добре, і якщо я повернуся, сам усе поясню, кому треба. Але може трапитися так? Перервався він на секунду, уважно подивившись Артему в очі. Що я не повернуся. Буде вибух чи ні, і якщо я не повернуся до завтрашнього ранку, хтось повинен передати, що зі мною сталося, і розповісти, що за чортівня твориться у ваших північних тунелях, моїм товаришам. Всіх своїх колишніх знайомих на цій станції, включно з твоїм відчимом, я сьогодні бачив. І я відчуваю, я майже бачу, як маленький черв'ячок сумніву і страху гризе мізки у всіх, хто часто піддається їхньому впливу. Я не можу покластися на людей з червивими мізками. Мені потрібна здорова людина, чий розум ще не штурмували ці упері. Мені потрібен ти. «Я? Але чим я можу вам допомогти?» здивувався Артем. Послухай мене. І якщо я не повернуся, ти повинен будеш за всяку ціну, за всяку ціну, чуєш, потрапити у поліс, у місто і розшукати там чоловіка на прізвисько Мельник. І йому ти розкажеш усю історію. І ось іще що. і ще що. Я тобі дам зараз одну річ, передай йому або він повірив, що це дійсно від мене. Зайди на секунду. Знявши замок зі входу, хантер підняв запону намету і пропустив Артема всередину. У наметі було тісно через величезний заплічний рюкзак захисного кольору і значних розмірів баул, що стояли на підлозі. У світі ліхтаря Артем розглядів цівку якоїсь солідної зброї, що похмуро відсвічувала в надрах Баула, найімовірніше розібраного армійського ручного кулемета. Перш ніж Хантер закрив його від сторонніх очей, Артему стих помітити тьмано-чорні металеві коробки з кулеметними стрічками, щільно укладені в ряд з одного боку від зброї, і невеликі зелені протипіхотні гранати з іншого. Не зробивши жодних коментарів з приводу цього арсеналу, Хантер відкрив бічну кишеню рюкзака і витяг звідти маленьку металеву капсулу, виготовлену з автоматної гільзи, із загвинченою кришкою з того боку, де повинна була знаходитися куля. «Ось, тримай. Не чекай мене більше двох днів. І не бійся». Ти всюди зустрінеш людей, які допоможуть тобі. Зроби це обов'язково. Ти знаєш, що від тебе залежить. Мені не потрібно тобі ще раз пояснювати. Адже так все. Побажай мені вдачі і забирайся. Мені потрібно відсипатися. Артем заледве витуснив із себе побажання, потиснув могутню лапу Хантера в останнє і побрів до свого намету, горблячись під тягарем покладеної на нього місії.